kukutoa katika mafuhumu hii isiyokuwa sahihi Ndiyo Sheikh rahimahullahu ta'ala akaufanya mlango wa pili wa kitabu chake kifadhlul islam aelezee wajibu ulazima wa kuingia katika uislamu na <clears throat> uislamu huu kama tulivyosema imetanguliwa kutajwa fadhila zake kule kutajwa fadhila haimaanishi kwamba ni hiari bali inabaki ni wajibu kuingia Ispokuwa. kuna jambo hapa nataka niliweke sawa huku kuingia katika Uislamu ukitajwa Uislamu kuna kuingia katika Uislamu kutoka nje ya Uislamu kwa mfano Mtu ni kafiri atoke kwenye ukafiri aingie kwenye Uislamu. Atoke kwenye ushirikina, kuabudu masanamu na vitu mfano wake, aingie kwenye Uislamu. Hiyo ni sura moja ya kuingia kwenye Uislamu. Lakini kuna sura ya pili ya kuingia kwenye Uislamu ambayo inamhusumu Muislamu. Ni Muislamu lakini anatakiwa aingie kwenye Uislamu. Naomba mniskilize vizuri hapo. Unaweza ukawa ni Muislam lakini unalinganiwa wingie katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu ulionao sio ule aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ambavyo kuna aya Allah Jalla waala amewaita waumini afakaa sema aminini. ya ayuha amanu aminu enye ambao mmemwamini Allah aminu. Maanake nini sasa? Washakuwa ni alafu waamini alafu wanaambiwa waamini. Si Sasa kwa nini nasema tusikilizane vizuri hapa? Unaweza ukawa umeingia katika Uislamu wewe ni muislamu, lakini unaambiwa uwajibu wa kuingia kwenye Uislamu pale Allah jalla wala anaposema, ya ayuha alladhina amanu fi silmi kafatan Anawaita watu wenye sifa ya imani watakuwa si waislamu hawa ya ayuha amanu Enye ambao mmemwamini nani ni watu wa dini gani hawa udkhulu fi s-silmi ingieni katika nini uislamu sikutuelewana vizuri hapa kwa hiyo babu ujubu ddukuli fi alislamu anwani ya mlango wa pili natamani tuielewe kwa maana yake pana Lau usipoelewa kwa maana yake pana utaona kumbe mlango huu shekhe anataka kuzungumzia uwajibu wa makafiri waingie kwenye Uislamu Lakini kumbe waweza ukawa ni muislamu bado hujaingia kwenye Uislamu kama tutakavyokuja kuona kwenye safari yetu katika mlango huu kwa hiyo ujubu dukhul fi alislam uwajibu na ulazima wa kuingia katika uislamu maana yake addukhulu fi jami'i alsharai'i kuingia katika sheria zote kuingia katika akida sahihi ya uislamu kwa namna ya mchanganuo tutakao kueleza Kuna watu wako kwenye Uislamu lakini Uislamu wao umechanganyika na ushirikina Hawajawa wa islamu. Kuna watu wako kwenye Uislamu lakini Uislamu wao umechanganyika na bid'a na uzushi ndani ya Uislamu bado hawajawa wa Uislamu wanaitwa waingie katika Uislamu Kwa hiyo Kuingia katika Uislamu babu ujubu, duhuli dukhuli fil islam mlango unaoelezea uwajibu wa kuingia katika Uislamu kama ambavyo ni wajibu kuingia katika asili ya Uislamu na hii inamhusu asiyekuwa muislamu kwamba atamke shahada aingie kwenye asili ya Uislamu kadhalika unamhusu ambaye yupo katika Uislamu alazimiane na misingi yote ya Uislamu na furu'u zote za uislam. kwa sababu Uislamu ni usulun wa furuun. asli ni aqida furu'u ni zile ibadati. yani Uislamu una asili shina alafu una matawi ni zile sheria kwa hiyo kama umelipata shina ambayo ni shahada kwa maana aqida yako imekuwa sahihi umeijua umeshikamana nayo natija ya hii akida inakupeleka katika matawi ambazo ni ibadati na awamiri za sheria zote kwa hiyo ujubu wa fi alislam na ulazima wa kuingia katika uislamu tuelewe kwamba uislamu unaotajwa hapa una Sunfo mbili una aina mbili akida na sheria Akida yako iwe ya Kiislamu na uwishi chini ya sheria za uislam Kwa <coughs> hiyo Allah Jalla wa Ala katika surati al anasema ya ayuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kafa enyenye ambao mmemwamini Allah ingieni katika Uislamu mwote mzima mzima hii inamaanisha kuingia katika Uislamu kikamilifu katika sheria zake zote maana yake adamu tafriqi baina amrin wa amrin napenda nisimame pia hapa tunapoambiwa tuingie katika Uislamu wazima wazima Tafsiri yake ni kwamba tusitofautishe amri na amri. Tusiwe na khiari ndani ya Uislamu wetu. Ukaona kwamba sheria hii nitafata lakini hii mimi hapana. Haujawa Muislam sahihi. Haujatekeleza agizo la Mola wako aya ya na nane suratul bakara enyi mlioamini Allah ingieni katika Uislamu wazima wazima. Ingeni katika sheria za uislamu zote sasa kila mmoja ajikague yukoje na maamrisho ya allah yote anayafuata. kama tunaamini kitabu ni maneno ya allah kullu min indillah yote ametoka kwa allah hatuna khiari maadamu sisi ni waumini wa kuchagua hatuna khiari itha Allahu wa rasuluhu amra wa makana li mu'minin wala mu'minatin Iza Allahu wa rasuluhu amra Haiwi kwa muumini wa kiume na muumini wa kike pindipo Allah na mtume wake wanapohukumu jambo ayakuwa lahumu khiara eti na wao wawe na khiari kwa hiyo mtu akasema hizi sheria za Uislamu mimi mtazifuata lakini wajua hii ah hii na wenyewe bwana mambo kama haya sio ya mchezo bwana wako watu wanaoyaweza haujawa muislam sahihi labda tu ile ambayo iko nje ya uwezo wako kwa mfano sheria ya zaka haituhusu sote wale wasiokuwa na uwezo wa kutoa zaka ile agizo ya zaka agizo hili Allah anajua kabisa huyu halimhusu lakini uwe na nia kwamba Allah akinijalia nikawa na mimi ni katika watu wenye uwezo nitatoa Agizo ghizula linataka uwezo ni nguzo katika nguzo za dini lakini hautoulizwa endapo uwezo huna ila uwe na nia kwamba Allah akinipa nafasi na mimi naenda kwa hiyo uislamu ujubu adkhuli fil islam na ulazima wa kuingia katika uislamu mlango huu Tuelewe kwa maana hiyo kwamba tunaambiwa kuingia katika Uislamu kwa namna zote mbili. Aidha kuingia katika asili ya Uislamu na hii na muhusu ambaye hajawa Muislam. Alafu kuingia katika Uislamu kwa maana sheria. Sasa kila mmoja anajitazama ni koje na sheria na maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Kama hujayafuata bado wewe haujawa Muislam kama Allah anavyotaka. mlango huu, baada ya kuwa na pingine ni kupeni faida shekhe katika kitabu chake anataja anwani ya maudhui au ya mlango kisha chini yake anazitaja dalili zinazosupport ile anwani pale juu tulisoma mlango wa kwanza babu fadhlul islami akataja dalili ngapi ngapi Nane, sio sita. zote zina onyesha fadhailul islam au fadlul islam na hapa ametaja babu juu bidukuli fi alislam wa kaulillahi taala nikupeni faida nyingine sheikh alayhi rahmatullah anaandika hivi au mfumo wa vitabu vyake vingi huko hivi ili isiwe anayoyasema ni yake wasije wakasema aya ni maneno yake anatajwa tu anwani على فماننه يكره يوتي انا سابوتي باب وجوب الدخول في الإسلام وقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقوله تعالى هو الدليل الثاني ان الدين عند الله الإسلام وقول الله تعالى هو الدليل الثالث هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فتفرق بكم عن سبيلي الى اخر الايه قال مجاهد اصبول البدع والشبهات وعن عائشه رضي الله عنها دليل ينهي. ان هي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اخرجه اي البخاري ومسلم Wafi lafdhin man amila amalan Laisa alayhi amruna fahuwa raddun hizo ni dalili nne na sijui kama tutazimaliza kwa sababu kila dalili moja ina maneno marefu ya kusema na kama tulivyosema kanuni yetu tunasoma kuelewa hatusomi kumaliza kitabu sawa sasa, wa. <coughs> sasa baada ya kuwa tumeielezea anwani nadhani kwa maelezo ambayo tumeyatanguliza yametufungua kwa namna moja au nyingine sasa dalili ya kwanza dalili ya nini dalili ya kuthibitisha nini Uwajibu na ulazima wa kuingia katika Uislamu naam الدليل الاول وقول الله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ومن يبتغ غير الاسلام دينا معنى ذلك اتكئ جاهليا ابتغى يبتغي نكتفتا او كچukua او wa man yabtaghi ghayra al na yule atakaye itafuta isiyokuwa uislamu iwe ndiyo dini falai yuqbala minhu haitokubaliwa kwake haitotambuliwa wa huwa fil akhirati min khasirin nae huko akhera, atakuwa miongoni mwa waliopata hasara haya ndio mafhumu ambayo wengi tunayaelewa na ikisomwa aya hii kwa uelewa huu tunaona haya maneno sio yetu Allah anawaambia wengine kwa sababu sisi tushakuwa waislamu si ndio ukielewa hivi unaona hauusiki sasa nataka tuelewe zaidi ya hapa ili uone kwamba kumbe na sisi tunahusika ili uone kwamba waweza ukaishi ukaona uko sawa ukaona una dini alafu unafika siku ya kiyama mbele ya Allah unaambiwa hii dini uliokuja nayo sio Ho Uislamu uliokuja nao kwangu leo sio ule nilio mtuma nao mtume wangu. Ni hatari sana. Wa ya yabtaghi Dinan <coughs> Sasa aya hii inaeleza kwa namna nyingine ambayo ni pana inaweza ikatusaidia kuelewa maana yake wanasema na yeyote atakayejalia ya twaa yake twaa tunajua twaa na yeyote atakayejalia ya twaa yake ambayo anajikurubisha nayo kwa Allah lakini katika mfumo usiokuwa wa Kiislamu sawa haitokubaliwa huku tumeelewa atakaye dini isiyokuwa uislamu haitokubaliwa na atakuwa amepata hasara lakini yelewa pia maana hii na yeyote atakaye fanya ambayo twaa hii anajikurubisha nayo kwa allah lakini hii tawa haiko katika mfumo wa uislamu Uislamu kafundisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ina maana ili tutekeleze Uislamu lazima tupite katika mfumo wa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa unaonaje wewe ukibuni toaa? Ukibuni ibada katika nafsi yako unaiona ni nzuri haina shaka na malengo yako ni mazuri. Sisi tuko pamoja. Umeanzisha mfumo fulani ni mzuri. Malengo yako upate radhi za Allah lakini huu mfumo mtume hakuufundisha falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min khasirin Huu mfumo na hii toa haitokubaliwa Nadhani mnaanza kunielewa Sasa toka kwenye dini kama dini neno dini yani toka kwenye neno Uislamu ingia ndani zaidi Sawa sawa Taa tukisema toaa ibada tatakarrabu biha ila Allah ibada hii unajikurubisha nayo kwa Allah lakini toaa hii na ibada hii unayojikurubisha nayo haipo katika Uislamu kwani tunasema haipo katika Uislamu yule aliyetufundisha Uislamu hakutufundisha hivyo umetoa wapi nafsi yako imekupa kwamba kwani hili nalo baya lina ubaya gani kwa hiyo mwenyewe ukajitengenezea una uradi wako mwenyewe waga unakaa unausoma tena kwa khushui, wakati mwingine unalia machozi Sawa lakini maskini haipo katika muongozo na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Leo kwa maelezo haya ni wangapi wangapi ambao wana mifumo yao ya ibada Eh wakidhani wanajikurubisha kwa Allah lakini mfumo huo wameutengeneza wao sio mfumo wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasa anakuja siku ya kiyama afna umruhu aliomaliza umri wake katika ibada hiyo na utaratibu huo alafu anaambiwa hii alikufundisha nani ya Rabbi mimi nilifanya tu kwa kutafuta radhi zako kweli nia ya yako ilikuwa njema lakini nia njema haihalalishi mfumo mfumo anafundisha nani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ni wangapi wangapi wanaitaka kheri, lakini hawapatii kwa hiyo kadhia sio umetumia juhudi kiasi gani hapana kadhia sio ulikuwa umenyenyekea kiasi gani hapana qadhia ni kwamba ulipatia kiasi gani Tunaenda pamoja Kwa hiyo aya hii itoeni kwenye neno Uislamu Ipelekeni katika maana iliyokuwa pana ya ibada na tawaa Umejitengenezea desturi yako Mtawasikia watu wengine si tuna desturi yetu bwana tuna, tuna Tuna uradi wetu sisi. Tuna taratibu zetu wenyewe tunazifanya. Zinazotukurubisha kwa Allah. Kujikurubisha kwa Allah lazima upite kwa mtume. Hii ndio ahadi ya ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ukisema ashhadu Allah ila ilallah tulisema mambo mangapi? 4 Wa anna Muhammadan Rasulullah mambo mangapi? manne hizi ndio ahadi tumechukua tatizo hatuzielewi kwa faida tukumbushane ukisema ashahadu alla ilaha illa allah umekiri mambo mangapi manne moja umekiri uwepo wa allah subhanahu wa taala mbili umekiri nini uumba wake wa, wa ulimwengu huu na ulezi wake juu ya ulimwengu huu Tatu, umekiri kustahiki kuabudiwa peke yake pasina kushirikishwa na mwingine yoyote Nne, umeakiri majina yake matukufu na sifa zake tukufu Ndiyo ashhadu alla ilaha illallah. ukisema wa ashhadu anna muhammada rasulullah pia umechukua ahadi ya mambo manne jambo la kwanza Taatuhu fima amara mimi nitamtii mtume huyu katika maamrisho yake sasa hayo unayofanya kakuamrisha. Lakini jambo la pili ukisema washhadu anna Muhammad ar-Rasulullah umechukua ahadi ijtinabu manaha anhu wazajara. Mimi nitayaacha yote aliyo ya na kuyakemea nitayaacha. Jambo la tatu ukisema wa anna Muhammad ar-Rasulullah tasdiquhu fima akhbara. Nitamsadikisha kwa kila atakachokieleza na kisadikisha. La nne na hili ndo linausu hai point yetu. Alla yu'badu Allahu illa bima Mimi ibada zangu zitakuwa kwa mujibu wa mafundisho yake. Sasa usiseme mimi mwenyewe bana huwa na kafumu kangu nimejitengenezea. Najikurubisha kwa Allah kwa uradi wangu, kwa taratibu zangu. Kwani na hili nalo lina ubaya gani? tunakuambia ushakosea rudi katika uislamu ya ayuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kafa lakini kumbuka kauli ya allah wa may yabtaghi ghaira alislam dina. atakejifanyia mfumo na mwenendo usiokuwa wa uislamu falai yuqbala minhu mfumo huo hautokubaliwa allah mwenyewe yani kuna mfano mmoja ndugu yangu mmoja huu anausema Haya maisha tunayoishi ni mfumo. Allah ameshatengeneza mfumo. Una unatotakiwa ingia kwenye mfumo. Utayakuta mambo yanaenda tu yenyewe. Ukika nje ya mfumo, umetafuta matatizo. Tukitumia neno mfumo si ndio tunaelewa ndoroka sasa hivi. Hata tukienda kwenye ofisi mfumo umekataa. Mfumo usijao ukutambui. Mfumo si ndiyo Allah na mfumo kautengeneza. Ili mambo yako yaende wengia ingia tu kwenye mfumo wa Allah. Bas utayaona mambo yako yanaenda tu. Sasa mfumo wa ibada ni ule alioufundisha mtume sio ule ambao akili yako imekwambia huo sio. Na mfumo aliotufundisha mtume za salama hauna mapungufu mpaka uhitaji uongeze nyongeza zako. Wewe huo tu basi utajikuta umefanikiwa. Usiongeze wala usipunguze. Usiingize akili yako. Na wala usiulize kwa nini amefanya hivi hikima yake nini kwa nini ikithibiti wewe shikamana na hiyo tu wa anna hadha siratu mustaqimana fattabi'uhu. Pita hapo utakuwa salama. Na hii ndiyo dhamana aliyotupa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ametupa dhamana kabisa kwamba utakayepita kwenye njia yake khaira al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muongozo ulio bora ni mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mwingine kwa hiyo ndugu zangu <coughs> wa man yabtagi ghaira al dinan. ghaira al-islam deena falan yuqbala minhu maana yake atakayejali ataa ya ibada anayojikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi al-islam ya mfumo wa uislamu fa inna dhalika la yuqbala minhu mfumo huo na ibada hiyo haitokubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa tupanue kidogo maarifa kwenye huu utaratibu wa ibada <coughs> Sawasawa mfumo huo iwe ni kwenye aqida anakapo tuna uzungumza sasa uislamu tumesema uislamu ni akida na sheria atakaye jifanyia mfumo Usiokuwa wa uislamu hautokubaliwa sawa sawa mfumo huo katika akida We ukawa na itikadi tofauti na ile aliyoifundisha mtume sallallahu alaihi au katika sheria We ukawa na mwenendo fulani wa maisha yako nje ya mfumo na mwenendo aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hautokubaliwa Kwa maana hiyo ndugu zangu kulazimiana na dini kulazimiana na Uislamu mtu akijiwekea mfumo fulani akawa ndio anafuata na maisha yake anaenda kwa mfumo huo tunasema hiyo kwake ndio dini na ndio maana tunasema Hapauli Mwenguni hakuna mtu hana dini. Sawa. Isipokuwa yenye kukubalika ni moja. Na sio kwamba dini zote ni sawa au dini kongwe ni hii na hii haya maneno ni batil. Unajua dini kongwe hapa kwetu ni hii na hii na hii. Kongwe kutoka wapi? dini inayotambulika mbele ya Allah Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-islamu dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil-akhirati minal khasirin. Hu ndio msimamo wa Uislamu. Kwa hiyo ikiwa mtu na kazia kwa umuhimu wake, ikiwa mtu atakuwa na kitu fulani amelazimiana nacho anakitumia kama kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa Taala tunasema hiyo ndiyo dini yake sasa tutaitazama iko kwenye mfumo wa Rasulullah imekubaliwa haiko kwenye mfumo huo hiyo haikubaliwi kwa Allah Subhanahu wa Taala kwa hiyo ndugu zangu kila mmoja ajichunge upande wa akida na ajichunge upande wa sheria Aqida ulionayo ndiyo ile aqida ya kina Abu Bakari na Umar na Uthman na baki sahaba au aqida yako wewe ni ipi Lakini kwa bahati mbaya hata msamia wenyewe aqida bado haujajulikana kwa waislamu achilia kutambua aqida ya Kiislamu ni ipi neno aqida bado ni wili kwa waislamu leo ukitaja aqida ndivyo sivyo huu ukweli sasa ukisema Uislamu ni akida na sheria. Akida ni nini? Ukishatoka kwenye huo mtihani wa kujua akida ni nini, uje kuelewa kwani akida ya Kiislamu ni ipi? Alafu ndio ujikague, akida yangu mimi ni ya Kiislamu. halafu ndio uje atoe ya pili naishi kwenye sheria za Allah. kwa hivyo hapa tutaona umuhimu wa kuukagua Uislamu wetu au sio lazima tuukague uislamu wetu kwani ntukague kwa sababu tusije tukaenda na uislamu ambao haukubaliki mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa man yabtaghi ghaira alislam diniy fa yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin kuanzia leo elewa aya hii kwa maana hii pana usiseme kwamba kuna uislamu na ukafiri aya hii ninazungumzia kwenda kwa Allah hali ya kuwa sio muislam kwa jina a a sio maana yake hiyo Kwa hiyo aya hii ameanza nayo Sheikh Rahimahullahu Taala katika kuonyesha maana hii pana juu ya ulazima wa mtu kushikamana na Uislamu Tuliposema kwamba mtu anaweza akajitengenezea mfumo akawa nao ikawa ndiyo dini yake hali ya kuwa haitambuliki nitataka kupata mfano mzuri angalia aya moja katika surati shura surati ashura, sio shuara suratu shura aya ya moja. allah anasema amlahum shuraka sharau lahum min ad -din. ma lam bihi Am amlahum shuraka aw ja hawaw wa shirikina wanao waunguo wao wengine sharau lahum min ddini. ma lam ya'dhan ya bihi Allah wamwawekea mfumo ambao sio ule aliouidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala aya hii inataka tafakuri sharau lahum min ad -dini. Dini inaingia katika aya hii Inaingia katika ayahi, wanasema wanachuoni yadkhulu fihi almuhaddathatu wal bid'u allati kama stadalla biha ahlul ilmi yani bil ala raddi almuhaddathati aya hii ya katika surati shura iandikeni utakwenda ukaireje Wanawachuoni. wanasema kwamba aya hii ime mambo mengi. Inawajumuisha na watu wanaozua katika dini. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe ya Hijiria. Tarehe moja, tarehe mbili. imeingia e mbili kwa magharibi ya leo. Huo ni mwezi gani? Naam rabii on الاول wasweli mwezi mfu mfungo sita mfunguo sita Wanasemaga mfungo eti mimi nataka wale wanaojua Kiswahili vizuri ndio waseme mfunguo sita wa nini tangu tumefungua ile Ramadhani eh Ramadhani sisi ilikuwa mwezi wangapi katika ile miladia Tumemaliza Ramadhani mwezi wa ngapi? Wa 4, wa 4, wa 5, wa 6, wa wa 8, wa Tuna miezi tisa tangu Ramadhani. Alafu angalieni subhanallah. Umri unavokuenda mbio. Ramadhani matukio yake bado tunayakumbuka ni kama jana tu. Allahu lmustaan. Angalieni siku zinavokuenda mbio manana umri umbre katika kwa spidi lakini angalieni sisi ni wale wale hatujabadilika matendo yetu ni yale yale hayajabadilika tabia zetu ni zile zile kuna haja ya kujifanyia tathmini ukijikuta wewe ni yule yule wa mwaka jana huna ulichozidisha huna ulichobadilisha kwenye twaa hujaongeza chochote kwenye maovu bado ni vile vile hujabadilika jione huruma tujionee huruma sio nyenye tuna mwenyewe msemaji na yangu mazito ambayo, na namuomba Allah nisamehe, na tusamehe sote Tayib mwezi huu unaoanza au tulioanza kuna ndugu zetu waislamu wao wameingia katika mwezi wana aina maalum za ibada zinakwenda kuanza kizani wanajikurubisha kwa Allah nia zao ni njema kabisa malengo yao ni mazuri hatuyatuhumu lakini je lengo linasahihisha ibada kama haikuthibiti abadan lengo litabaki kuwa zuri makusudio yako yatabaki kuwa mazuri lakini kama tutakavokuja kuona kupitia mlango huu Allah hatuangalia ulichoka kiasi gani katika ibada hiyo Hatuangalia ulitumia gharama kubwa kiasi gani katika ibada hiyo. Wallahi ndugu zangu, Allah ametuambia katika Qur'an kuna watu watachoka hapa duniani kwa ajili ya Allah kwa mujibu wao lakini wanaenda kuingia motoni. Haya sio yangu ni maneno ya Allah Tabarak wa Taala. Allah anasema katika Qur'ani Amilatun nasiba تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً نَندني مكذريجيزواى في أي سورة الغاشية وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ لا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَا أعلاف Nataka hizi aya ambazo nimezizungumza huko mwisho. Waujuhu wujuhu yawma idhin. Sio na aya matena. Allah anazungumza upande mmoja kisha anazungumza upande wa pili. Wa wujuhu idhin. Eh. Fungua sura alghashiya. Nataka tuelewe vizuri haya maneno ndugu zangu. Chapki dogo. Hal ataka hadithu ghashiya Ujuhu yawma idhin khashi'a a'amilatun eh, nasiba tasla nara hamia angalia aamilatun nasiba Walifanya kazi ngumu za kuchosha alafu tasla naran hamia wanenda kuingia katika moto wenye muwako mkali kabla hujafanya kuwa makini Allah anawazungumzia watu hawa amilatun nasiba. hapa ametaja nyuso lakini zinawakilisha watu wenye nyuso hizo siku ya kiyama wanafufuliwa hashi'a wana hofu wana udhalili wamesawijika nyuso zao wanaogopa Huku duniani amilatun nasiba walifanya wakajitoa wakatoa mali wakatumia muda wakatumia nguvu lakini pamoja na kuchoka taslanaran hamia wanaingia katika moto wenye muwako mkali kwa hiyo qadhia sio umechoka kiasi gani sio umetumia gharama kiasi gani sio umetumia muda kiasi gani qadhia umepatia kiasi gani niweke aquel iniko yako hili. Hal amaluka hadha wifqa au ala hadi annabi sallallahu alaihi wasallam. Amali yako unaifanya ipo kwenye mwongozo wa mtume. Sallallahu alaihi wasallam kama sawa. Tawakkal ala Allah. Nenda. Lakini kama ni kinyume ni msiba. Sasa tunapoaambiwa wa man yabtaghi ghayra al falan yuqbala minhu dini manake ni mfumo wa maisha atakaji fanyia mfumo fulani wa maisha katika aqida katika ibada isiyokuwa ule aliyofundisha rasulullah falan yuqbala minhu mfumo huo utaratibu huo hautokubalika وهو في الاخره من الخاسرين اعاذنا الله واياكم من الخسران ولهيله <تصفيق> ويقولون اسما ونوچووني فان هذه الايه يعنا بالاسلام المعروف وهو دين الاسلام اصلا هي ايه ومن يبتغي غير الاسلام دينا inakusudia uislamu ambao ni maarufu ndio dini tulionayo kaani ya dina kwamba mtu akauacha uislamu huu akawa na dini nyingine kama uyahudi unaswara baada ya kuja mtume sallallahu alaihi au akawa na dini nyingine kama ubudha, au dini nyingine ambayo anajikurubisha nayo kwa Allah fala yanqabala minhu in kuan ni batil haitokubaliwa. Lakini vile vile yasmalu bi umumi lafdiha kwa tamko lake kwa upana wake aya hii inakusudia annahu manibtaga kwamba mwenye kuitafuta dini Yatadayanu bihi ameishika kuwa ndiyo dini wayataqarabu bihi ila Allahi azza wa jal, anajikurubisha nayo kwa Allah wa huwa laysa bilislam alladhi jaa bihi Muhammad lakini uislamu huo sio ule aliokuja nao mtume Muhammad s. S sallam falayuqbala minhu aidan wa huwa fil akhirati min <clears throat> al khasirin hatokubaliwa na akhirat atapata hasara hapa huku nadhani mwanzo tumeelewa mayabtaghi ghayra alislam sasa wa huwa fil akhirati min khasirin huyu mtu anapata hasara akhira ni hasara gani hasara hii wanasema wanawachuoni <coughs> ni hasara inategemeana moja inaweza kuwa ni hasara kubwa ambayo ni ya kupata hasara ya kuto kuingia peponi mtu akaingia motoni hii ndio hasara kubwa akaingia motoni Akawa ni katika watu wenye kubaki motoni milele Na inaweza kuwa ni hasara ndogo ipi ya kuto kuingia peponi mwanzo Akachelewa kwanza motoni miaka ingawa baadaye ataingia peponi lakini akaanzia motoni akaadhibiwa kwa mujibu wa ile hasara aliyoipata ikiwa Allah jalla waala haku pia, wa ala mwanzo. Kwa hiyo pia aya hii ukiisoma wa huwa fil akhirati min khasirin fikiria kwamba hasara ziko namna mbili. Namna ya kwanza ya hasara ni ile hasara kubwa ipi ya kuikosa pepo moja kwa moja. Ikawa mtu ni wa motoni milele. Hasara namba mbili ni hasara ndogo kidogo ipi ya kutokuingia peponi ile mwanzo baada ya hukumu kwa moja kwa moja anaingia peponi ukaanzia motoni kisha ukaja ukaingia peponi kwa hiyo wanawachuoni wanasema idhabtagha ahadun ghayral islami atakapojitafutia akajichukulia yoyote yule usiokuwa uislamu fa inahu layuqbala minhu mahma kana taabuduhu hatokubaliwa afanye ibada afanyavyo walaisa sha'anu fi dhalika an yakuna bakiyan khashi'an kinachotazamwa sio wingi wa ibada kinachotazamwa sio kulia kwingi kinachotazamwa sio unyenyekevu mwingi madamu haupo katika sabili wa sunna tuko pamoja kwa hiyo inna sha'ana huwa tibau atariq kina ni vipi umefata ile njia haitotazamwa mtu alifanya ibada kwa mdagani ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu kama nilivyosema kwamba wanafanya juhudi wanachoka lakini watakwenda kuingia motoni kama ilivyokuwa katika surati alghashia kuanzia aya ya tatu mpaka aya ya nane. Hal ata ka hadithul ya wujuh yawma idhin khashia amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min ainin ania laysa lahum muta'amun illa min dharia, la yusmin wa la yugni Ukizisoma hizi aya kwa mazingatio unaona zinakupushi na kukuzukuma kurudi kukagua ibada zako ziko katika suna ili usije ukaingia katika makundi kama haya ambayo ni hatari sana